هشام دستوائی د جرح علماو کی هشام دستوائی رحمه الله بیا ولات الجرح و تادین جرح و تالئ لوی لوی اکابر و مشران لک یحیی بن معین رحمه الله میم تفاحه معین علما دیما و وهنفت التلاميذ کم شماری تاریخ د یحیی ابن معین شاید دوري او د نور داریوی پریوایتو وانی امام بل اینی داغا لویلوی خلق امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ محمد ابن سعد البسری عالی ابن المدینی رحمه اللہ داغا لویلوی جارہین دی پریفن که اورست خلقو کین ابن ہجره ذهبی امام تہاوی دارخوتنی او غیرہ خودونه خبره تاریبان دامن خلاصو او اختصار طبقات د جاریحینو د معدلینو لکلمی دی لگ اغا می ورکنی شو صفا کی تاستا بی بیاراوڑی دان لی بیاراوڑی نمانگتا با مندل سشی نورلنڈ شی صحیشون اما مربوط زکر کری خواه اوست مرفو اغا چی نسبت کیگی پیغمبر تناغت مرفو غیلش اما دیو پا او کیمو ایل ما رفع صدی خشیفت تا خانی بارک جکم خبری بیادا ما تایید شو تو بی اندخشیف نو رفتا اس طالبانو پیغمبر تاکی نسبت کیگی صلی اللہ علیہ وسلم قولا من قول وفیل و تقریر یا قولا فیلا تقریرا فیل قول لکا انمال اعمال بینیا فیل لکا مسحا علا خفین وغیر حولتوالی تقریر تقریر سحر سنت یو شړی خړیو د اسنه مرخاتونه مخکي نبی اسلام تپوسکي بیاغل شو تقریر سره خپل زباني پر خوذل اور ات کول نا مخریر ته ولي مخریر وای دا خبره دې سکه د خلقو پدوي کی کنه نو تقریر اوولانه و به ذات پدې اطلاق کوشو دارنګ ل د دا دا صحابو قول خیال تخرید او د تابعینو ثاني انو بلارس نو سو اقسام خللي قولی تخریری صحیح ژوند دارنګ ل د صحابو او د تابعینو نو دا خبره او د ظریف مبارک هماتا سوی لیکو قرانی تایید کی سنت تایید کی اجماع تایید کی ناغه صحیح کړی دا قواعد دي د محدثینو او څو ګورای طالبانو چې تابعی ته تا وایي ناغه متو او چې صحابی ته وایي نو موقف وقف نه په لغت کې ودرول نو دام سره په اصطلاح د محدثینو کې په پسو حبیبانه ودری دلې او مخکي نبي صلی الله علیه وسلم سلم تا سند نه رسیدلې موکو د عام اصطلاح په نسبت سره موکوف او مختوص دی یو زې ذکر کړی دی اختصارن فرق دی بکی او چې طبع تهرسولی دا سرې مفتو ولې قطته راغلیمن کې صاب نه شته دی که ان قته رالی ده او کله د مفتتو اطلاق کېږي طالبانو چې خته لاندې هم په کې یوي مو که دوی نو معزل ته دا خبره عزل الامر نه دا ګرانه ده نه سړی پهې فرخت نه پوږي نو هر پا دی نو دیتا معزل معل و تیک شوو طالبانو. وس دا مثلا چې د صحابو روایتونه غیر مدرک بالقياس قياس نه چلی غیبی امور بیان نه خبره باندې په شلود دین احکام بیان نه صحابه سړي مفتدين دي الیاذ بال نه دي کنه معلومه ده چې دا ځان نه نوې یا خلاف کړی دی رد کړی دی په بیاتو نو داسې روایتونه انې قياس رایل را پارک کې دخلني چې ګنده څه خاص مصلحت په بنا دنیوي خبره تجربه خبره نه تر اخیره تریبا دې هم خبرې کیا لري دګره ما را روانو نو زنانو را رواني هغه زنانتي جست تلاش کړو دوه په پوښو نماغتوی لست دا به کوي لا شیخ کته نو ما سوې دی نو ما طالبانو نو غیر مترق دا اتفاق دی امام حاکم رحمۃ اللہ مستدرک کی قاعده ذکر کړي ابتدا کې نور محدثینو چې دا حجت ته مرفوع حکمی دي لته سوئی مرفوع حکمی ها بلغه چې دا شي نه نو د دې اقوال د صحابو حجت دي یا نه بجوغه حجت ندي پہشان د استਿਹاری امور په چا حجت ندي لیکن جمهور وی داغه روایتونه داغیم حجت لکه تفسیر د قران کی حدیث تفسیری وغیرہ کویش په با خبره باندې حجت دي پتارسو چې د مرفو روایتو مخالف نه کی مخاليف نو پتارس کوي مې به ادا په یا به تطویق کول شي اتابي نبازوي چې دا مرفو دي ابازوي نه دي نمنګ وايي قول کې تزاد نشته د تابعي وایي مې نه که صحابی وی می نودا ندام مرفودی یون می خبر بانی کوئی و غیر الفاظ ندام مرفودی او چسوک من خطی وی نمنگوائیو تابعی پوری دا مرفودی خبر بانی کوئی شکنه تابعی پوری سدی مرفودی نو کله کله ویا تاسو د جرحه کې وای نتا شوې دې تابعې فورشنت شړې شهید باره په بګي نقصان نکنه یا دا روایت صحیحې مرسلہ پوری چې دې ارسال سو کوي اګه فورشرې شهید دات سادس اصول وسلي اوس د مرسلن اګه بکتې شي چې دې ارسال کړې لري نو دا څنګه ارسال کوي او کده غیري څنګه نو ابا کا قاعده په جاری کوي ټیک و اسمانگدل تا بیو دا قایده جی کرو. چه دا خو من قطیدی دا تابعین و اقوال ده. خوچه کلا مرفو روایتون نئی اقوال دا صحابو نئی نبیابا دا حجتی په تفسیر د قرآن کریم او پا حدیث و مشکلاتو ده. زینت مرالا تبنات. والمسند دیتا او مسند ده. او اسناد او سند نو اسناد تا تا دا او سند موږ مخکې تشکر وکړو اسناد ستوي حديث رسول برچا تا راوي تا استاد تا داینه بر او په مان د سندم راځي لکه موږ کی ذکر کړیو کنه او سند ستوي تکیا تا نو داسري متن په دې تکیا دی تبربان پوښیږي معنی من کړي او د مسند اطلاقاته مونږ کړي حديث متصلو سند يا کتب مسند مسند فلان مسند فلان په ترتیب د صحابه باندې جمع او د مسند نه معنا سند ماحلي کړه خبره باندې پوښ یو مسند چې رسیدا سند بره استنه فال تا نو دعوه مسند المتصلون اسناد اغا مسند يعني مرفو متصل الاسناد درعوين والا حتى المصطفى حتى الى المصطفى حتى ترنبی علیہ السلام پوری نو دیتا سوئی مسند يعني پسند المتصل سرشین اغای بانیم اطلاقی در مسند خبر بانیم رسیده ولم یابن وچې پاره کې جداواله راتنه یې راغله لازمي معنی وبو سکه چې من ختي نه نو د صحیح حدیثه پارسني اتصال ضروري موصندي متصلي او پاره کې ولم يبن ان ختان نه راغله وما باسمي كل راو يتصل اسناد واغه چې اورذل د هر یو راوي بی... پاوری دو صلاح، یو ده بل ناوری بل ده بل ناوری سی متصلی سند ده دی لیل مصطفی، حلل مصطفی پا المتصل، نو دیتا سوئی خلق متصل سند و سوئی خودونا خبرنا دا متصل اطلاق شسنگا پا مرفور روایت بانیوم کیگی نو دغسی پا موقوف و مختوب بانیوم کیگی څو هبي پر په دې کې اتصال دینه ته نشته تابع پر په دې کې شته اتصال له ان ته صحیح شم مسلسل لوند کی تفسیر طالبانو جاري او تعدیل کوم کې د پارا یو سو خبره ضروری دي شرایط دي هر شړې نشکوله یو دا چیدار جاری معدل عالم او په دې فن باندې ماهرې تد جر هو تا دلیل سره معتبر دی دوم دا شرایط دي جاری ها او دا معدل تا دلیل کون کی دوم چه دې پوئی کلام د عربو بلاغت د عربو باندې فلغد عربه باندې هرڅ باندې پوي چې د سہی او د غلطه الفاظ تمیز کول شي چا چاته پوس کړیو چې په شغل پاک دی او په لید ناوه قران کې راځي چې په شغلین پاک نه په پاک دی نو د بیا سره تمیز کېږي په الفاظ نه پوي خبره باندې بل شرد دقا جاری او معادل دا چې چه کې بیخوا لی دا شنه چنن یو خبره اکی یو سار لسی داغی نا روجو که یو یا بلا خبره کوي تا یا دا شرک بل شر طالبان تالیبان چه دیبا دا تاسب مذهبی نا لری دا پاکستان مفتیانو اندکی بنی خبر بان شو شکن دا شدی جو سار لا مفتی شون دیبا سو کافر کوي. او چې دا بل او کدا غوښو خبره باندې کوشي سونه به چیرې دی د دې ځمانی مفتیان دا وکیلان دي وکیل درو به یو کار شې خپل غمداب ثابتې شم ده نشه جاری حاکم مفتی داو منصفی عمتاً واستن بیر داو منصفی دارنګل طالبان بل شرط الله چا داوت ذاتین بدیسی یو خد تاسو مذهبین جماعت جماعت خلاف وکړو نو دغه زنګ چې خښړې یو عداوت دې د دې طالبو د یو څه چې په جګړه راغلل نو خلک خلق راجی چی ردیس ری پا بارکی تو سوے نو دیوار توی خنرے نو دا عداوت ذاتی دا دینا با پاکی ٹک شو لکہ امام مالک پا بارکی ذکرکی چې ردو دا محمد ابن ایساق عداوت ہو تو خب گای یہ عدا رنگ لہا مسئلہ با یا دارن لے لکیر امام ابو حنیفا رحم اللہ پا بارکی بازی حضراتوں حمیدی امام حمیدی وغیرہ یا نور چه دا دیر سپیر د دا دیا دا نو دا داود و جن جرح دا نو دا موتا برن تیک بل دارے تالیبانوں چه دابا جرحا د قرابت نام خالی جر او تعدیل بسی د قرابت نام خالی یې د خپل ولې لحاظ بوم پکې نه ای لګته چيننګ او غیره ديګان مولا د چا ویلو شهدا پنځه مولا جو سویدا په حق لري که غلط لري دا چې خود د دیوبند کتابونو م لیکلي هغ ته چې خبره خوه نو بیا تولی مخالفت کوي دا چې پاغانې تا د ملک دی زه د دو نهقوم او د دوه خلکو مشرې دا ټول چې کوم د پن مولاته پر دا خو داسېدي لکه ش مخته چې ګړي پلار کې فرږي غوربانې پوه شو د جااهیت نګې یا نه یو د وج نه مثال د هغوی د علیب نهله مدیې را رحیم الله نه تپوسو چې پلار دی سنگ دی غ نور محد نو نه تپوسوک. وین نن تا نه کو چې ما نه کوي نو دا پیرامبر باندې څو کیسې دي کمزورې خبربانې پوهش نو مخدانه وایي دا وایي طالبان دا خبري ضروری یاد ساتي کند जरې کې وا ذاتی دغه نه چېړي او چې پیاو شي باندې जर ها مقصود حاصل شو سیانت د شرې د پرته جر حق کړي دا کبل څه دا پاره بس ذاتی نور بسنه و چې دا شړې غلط دي 20 نه نه ٹھیک ده وله جارحین ماجرین وای دا پلانې شړې نه شړې عبادت گزار دي خسړې دي خو حدیثو کی هوjat نه بس دا د حدیثو کی هوjat نه جواب بیا سره غرد دروژن دی وای ما نه ده شنه وای پرې خبر پوښښ او اس کو د مسلمانی او دا کو فرخه پرادا غل چیر تراغلیو نا کوربای دا کور نویستی و خلپ دا شر والی کدا غل لگند او دا شکار شو چو غلو صلاہ کردی با طالیبانو شکمنگ نسو گیر شو نو زان با پدیخلاسو چې تین پانچ او برابانی پوش نو یو غل پکی گیر شو ناغسویلن څه بهږه ګزارو ته ورکو ته پوسې کول نه وي 3 5 نه نو کسان را لشي لوي نه مني ودرځه موږ نه پیږه هغه 3 5 د کار او په اخلاص سره مرګنه ما چې رااړې نو خپل مرګ ورو ته پوسې کوله کسانګه اخلاص شي هغه 3 5 نه مرګ ورو سره 3 5 نه پیږه نو مارته حیاتیت او د مادیات مسله ده شخص ترای شي نه موږ ته ایتاش زمغه حنفیه نو دیوبنديانه تاسو دا کنا ده دلیا دې سره مناظره درته پلان یې او چې کله اخر شنو بیا د دې اومندیا ندی معتزلہ دې راصلې دې په شمول نگی پلان مزورم دا شنو دې ګور انصاف نکاره در سره په کار دي خان دا او که بیا نکلا ریدل نو په پیرانه مثال په دو ورګي دي دی ورته ورکوټي ګره ټول پرتګو سړی نو باسي شرمای شرمای بیا وګوره شرم دې او خبره ماسټر طالبانو نن درته یو کار حواله کوم ضروری دي حدیث دا قولتین و بیده، کلام اکی، کل. دا زیفتی، وجه دا زوف صدا، او کداس صحیدی، صحیدی، صحیدی، دا غیث و آسانه کبرا، لیکن مولیانی تازو بس اخو دا، صحیدی، دا او گولیلہ،